geroztat gehiago egiten dira, zonbat diren faltsuak ez dakigu, baina ikusten dugu, e, bon, guk geroztat jende gehiago, eludera guregana, konzipur priz, etxearen ebereskuratzeko e, motibuarekin kanporatua izanki, eta guk orai, e, orako kasuetan, sistematikoki, diabe, idazten diegu, erraiteko e, praktika hori e, zabaltzenari dela, eta initzetan, e, ilegala dela, e, eta mut, emaiten den, jasuena, e, faltsua dela, eta guk abisatzen ditugu, e, zain duko dugula, zebilak atzen den, apartemendua aldi bakots eta kontrolatuko dugura epe luzean ea ejan bezala instalatzen diren, apartemenduan instalatu behar den pertsona instalatzen ote dentzen da. Apartmendua zinez begeskuratzen bari bada. Norbait instalatzeko bere egoitza nagusia izaiteko, hortan or, ez da arazurik mainan hemen Urinoako kasuan bezala, ez da baterre hori gertatu.